Rövid közjáték a jelenben. Johnny erősen keze kezelába remegett, ahogy ott ült Krisztinnel szemben. Egyre hangosabban és hangosabban mondta a históriáját, az utolsó mondatokat szinte kiáltotta. Pszichológusunk, aki eddig szótlanul hallgatta, most közbevágott. Halk, megnyugtató hangon duruzsolt neki valamit, nem értettem pontosan mit. De nem is figyeltem oda rá igazán. A telefonommal matattam, próbáltam minél jobb szögben tartani a felvételhez, mert tudom, hogy gyenge a mikrofonja. A készüléket jó szokásomhoz szíven ezúttal is elfelejtettem lehalkítani. Persze, hogy belepittyegett a sóműsorba, meg is kaptam érte Krisztintől az ilyenkor kijáró lesújtó pillantást. Nem is tudtam, hogy ennyire okos, hogy felvétel közben is képes belebeszélni az életembe. A zsebbe való rabszolgatartó ezúttal egy SMS-t jelzett. Beállta, -e, mely szétől érkezett, és csak annyit közölt benne. Megvan a folytatás. E-mailben elküldtem. Ez igazán jó hír volt. Abban ugyanis már biztos voltam, hogy Johnny ugyanazt a történetet meséli, melynek egy másik verzióját már olvastam kedvenc könyvtáros boszorkányomnál. Bizonyos részletek szóról-szóra megegyeztek. Az pedig feletté valószínűtlen, hogy Johnny ismeri azt a forrást, amiből Beáte a fordítást készítette. Erről pedig eszembe jutott egy Okkám nevű úriember és az ő borotvája. Ha minden lehetséges megoldást kizárunk, és csak egyetlen egy maradt, bármennyire valószínűtlen, az lesz az igaz.